Подальшу розмову батька з сином переповідати не будемо, щоб не травмувати вразливих читачів. Скажемо тільки, що після тієї розмови, лежачи на горищі і тихо схлипуючи, хлопець думав, «Ні, нема правди на світі, нема. І нащо я бажав, нащо я вигравав ту машину, щоб тільки вважалось, ніби вона наша». А насправді, батько не дозволить і пальцем приторкнутися, як до мотоцикла. Почекайте, поки виростете, поки права одержите, тоді кататимете, скільки влізе. Спасибі вам у шапочку. Ні, ні, не хочу. Ех, яка ж то страшна мука, коли ти бачиш, коли ти відчуваєш, що батьки твої щось не так роблять, що вони праві. І яка ж то безвихідь. Батьків вже не поміняєш. Батьки ж даються людині раз і на все життя. З самого народження вони для тебе, вони для тебе найрозумніші, найдобріші, найсправедливіші з людей землі. І раптом, якби ті батьки знали, якби вони тільки знали, так ні, вважають, що вони Непогрішимі, не доведеш їм, не переконаєш. Ти не можеш бути правий, бо ти – дитина. Ех, які ж вони дорослі, ті батьки, які вони безнадійно дорослі. Отак у муках і переживаннях і заснув Сашко циган. І не чув він, звичайно, лежачи на горищі, як у своїй кімнаті, Кректали і бубоніли його батьки. «Ну, ну, скажи, га? Хіба я не правий? Ну?» «Ага, я тобі чесно кажу, я ж хотів, хотів. Ото думав, покурю і піду до нього. Чесне слово, піду і скажу. Сусіди, скажу. І сідаємо, сусіди, на мотоцикла та їдемо у район. Здамо білета на ваше прізвище. Ви ж, сусіде, бухгалтер, освічена людина». Справу маєте з фінансами, хай буде на вас записано, поки хлопці не підростуть. Чесне слово, отак думав. А він, ех, прийшов і наче я собі, ну? Не хвилюйся, Павлушо, годі, знову до ранку не спатимеш. Я не хвилююсь, але отуто. Павло Максимович гупнув себе важезним кулаком у груди, аж у матрасі Дзенькнула пружина. оту туто, наче хто мені ножа встромив і повертає, повертає, запідозрити мене, що я собі. Ну! У матраці знову жалібно дзенькнула пружина. І немов луною прокотившись через два садки і два городи, дзенькнула їй у відповідь пружина в тахті сусідської хати. Там теж не спали. «Стільки років жили душа в душу! Стільки років!» – драматично шепотів Семен Семенович. ех -е зітхала Марія Омельянівна. «І я завжди! Ти ж пам'ятаєш, як я! Я на правлінні і... А він...» -е знову зітхнула Марія Омельянівна. «І що ж я? Собі чи що? Я ж хотів якнайкраще!» По-людськи хотів, хотів зареєструвати, оформити офіційно, щоб він, ну він же в цьому не тямить, щоб нотаріально записано було в документах, що машина, мовляв, належить усім трьом, і до повноліття поставити на консервацію. А він, от! Та не кури, синчику, ти ж кинув, серце знову болітиме. Я тебе прошу, не кури. «Та обидно ж, обидно!» – вдарив себе в груди Семен Семенович. «Наче я собі! Ну!» І дзенькнула пружина в тахті, покотилася луна через два садки і два городи і забриніла тонким звуком у пружині ліжка циганових батьків. «Ну й складні ж ті дорослі! Ну й складні ж вони люди! Нічого іноді!» Не зрозумієш.